Capitolul 94 Filip îl rugă pe domnul Jacobs, chirurgul la care lucrase ca extern, să-l opereze. Jacobs acceptă cu plăcere întrucât tocmai în epoca aceea îl preocupa problema talipesului neglijat și strângea material pentru o lucrare științifică. Îl avertiză pe Filip că nu se poate să-i redea un picior exact la fel cu celălalt, dar că speră în orice caz să-i amelioreze mult conformația. Și, cu toate că de șchiopătat tot avea să șchiopăteze, o să poată să poarte o gheată mai puțin diformă decât cea cu care fusese prins. Filip își aminti atunci cum în copilărie își îndreptase rugăciunile către un Dumnezeu capabil să mute munții din loc pentru cel ce avea credință și îi zâmbi cu amărăciune. Nu mă aștept la un miracol," răspunse el. Cred că e un lucru foarte înțelept din partea ta să-mi dai voie să încerc să văd ce pot face." Altfel ai să constați că piciorul Bond te handicapează în profesie. Profanul are tot felul de mofturi și capricii și nu-i place ca doctorul care îl îngrijește să aibă vreo imperfecțiune fizică. Filip se internă într-o rezervă, adică de fapt în una din camerele așezate pe palier în fața fiecărui salon și păstrate pentru cazuri ieșite din comun. Rămase acolo o lună de zile, deoarece chirurgul nu vrut să-l lase să plece până ce nu va putea să meargă pe propriile lui picioare. Și întrucât suportă foarte bine operația, după aceea se distra de minune. Lawson și cu atâlnii îi făceau din când în când vizite și, într-o zi, doamna atâlnii, veni și ea cu doi dintre copii. Studenții pe care îi cunoștea mai treceau pe la el să stea la șuietă. Mildred venea de două ori pe săptămână. Toată lumea se purta frumos cu el și Filip, mirându-se ca întotdeauna dacă cineva își bătea cât de cât capul cu el, era înduioșat și recunoscător. Se bucura din plin de faptul că scăpase de griji. Acolo nu-i mai păsa de viitor, nici dacă o să-i ajungă banii și nici dacă o să-și treacă examenele de absolvire. Și, pe lângă asta, putea citi după pofta inimii. În ultima vreme nu prea mai avusese posibilitatea să o facă, întrucât Mildred îl deranja. Spunea vreo vorbă fără nicio o când el încerca să-și concentreze atenția și nu se lăsa până nu primea răspunsul. Ori de câte ori Filip era instalat comod cu o carte în mână, ea avea nevoie să o ajute la ceva și venea la el să-i scoată dopul de la o sticlă sau îi punea ciocanul în mână ca să bată un cui. Aranjarea să plece la Brighton în august, Filip vroia să închirieze camere mobilate, dar Mildred zise că asta ar obliga-o să gospodărească și că pentru ea n-ar fi o vacanță adevărată decât dacă s-ar instala într-o pensiune. Acasă trebuie să am grijă de mâncare în fiecare zi și m-am săturat așa de tare, încât nu mi-ar prinde rău o schimbare completă. Filip fu de acord și întâmplător Mildred știa o pensiune la Camp Town, unde nu le-ar fi luat mai mult de 25 de deșilingi pe săptămână de persoană. Se înțelese cu Filip să scrie o scrisoare proprietăresei, dar când el se întoarse în Kennington constată că ea nu-și ținuse făgăduiala, ceea ce le nervă. Credeam că nu ai prea multă treabă, zise el. De, chiar la toate nu mă pot gândi. Ce e vina mea dacă mai uit câte unele? Filip era atât de nerăbdător să ajungă la mare, încât nu mai vrut să aștepte până primeau răspuns de la proprietarea sa pensiunii. Atunci o să lăsăm bagajul la gară și o să ne ducem la pensiunea respectivă, să vedem dacă au camere și, dacă e ceva liber, trimitem un hamal să ne aducă lucrurile. — Faci cum vrei, zise Mildred bățoasă. Nu-i plăcea să primească reproșuri și, retrăgându-se bosunflată într-o tăcere semeață, se ținu parte cu un aer indiferent, în timp ce Filip făcea pregătirile de plecare. Din pricina soarelui de august, aerul din micul apartament era fierbinte și îmbuxit, iar dinspre drum se înălța un miros dezagreabil și apăsător. Stând în patul lui din rezerva de la spital, cu pereții vopsiți într-un roșu de mult spălăcit, tânjise după aerul proaspăt al mării și după plescăitul valurilor pe pieptul lui. Simțea că înnebunește dacă mai stă încă o noapte la Londra. Mildred își recăpătă buna dispoziție când văzu străzile Brightonului înțesate de vilegia turiști și amândoi erau cât se poate de vesel când porniră cu trăsura spre camp Town. Filip mângâie obrajii fetiței. Altă culoare o să capete ei după ce vom fi petrecut câteva zile aici," zise el zâmbind. Sosire la pensiune și dă dură drumul trăsurii. Le deschise o servitoare cam nețesălată și, când Filip întrebă dacă au camere libere, ea le zise să aștepte până se duce să întrebe. Se înapoi cu proprietarea sa. Era o femeie între două vârste, masivă și cu aerul unui om înzestrat cu mult simț practic. După ce coborâ scările, îi cercetă din cap până în picioare cu ochiul scrutător caracteristic celor cu ocupația ei și întrebă ce fel de camere doresc. Două camere cu câte un pat, dar am dorit ca în una din ele să puneți un pătuț, dacă aveți cumva așa ceva." Îmi pare rău, dar n-am camere simple. Am doar o cameră frumoasă cu un pat dublu și v-aș putea pune la dispoziție un pătuț de copil." Mă tem că nu e ceea ce ne trebuie," zise Filip. V-aș mai putea da o cameră săptămâna viitoare. În momentul de față, Brightonul e foarte aglomerat și oamenii trebuie să ia ceea ce găsesc." Dacă e vorba doar de câteva zile, Filip, cred că am putea să ne aranjăm," zise Mildred. E mai bine să luăm două camere." Ne puteți recomanda vreo altă pensiune? Sigur, dar îmi tem că nici acolo nu o să găsiți mai multe camere decât am eu. Dacă nu vă supărați, dați-mi totuși adresa. Casa la care îi trimise proprietarea sa corpolentă era pe o stradă vecină, așa că se duseră pe jos. Filip mergea bine, deși se sprijinea în baston și era cam slăbit. Mildred ține fetița în brațe. Făcură drumul în tăcere, dar de la o vreme Filip își dădu seama că Mildred plânge, Ceea ce îl enervă. Se făcu că nu o bagă în seamă, numai că ea îl silise-i de atenție. Dă-mi și mie, Batista, te rog, că dacă țin fetița în brațe, nu pot să-mi o scot pe a mea," zise ea cu glasul întretăia de suspine și întorcându-se. Filip îi dădu Batista, dar nu zise nimic. Mildred se șterse la ochi și, cum el nu vorbea, merse mai departe. Parcă aș fi ciumată. Te rog, nu face o scenă pe stradă," zise el. O să pară așa de caragios că o ții într-una ca să ai camera separată. Ce o să de lumea despre noi? Dacă ar cunoaște împrejurările, îmi închipui că ne-ar crede niște oameni surprinzător de morali. Mildred îl privi ponciș. Sper că nu o să ne dai de gol că nu suntem căsătoriți, întrebă ea repede. Nu. Atunci de ce nu trăiești cu mine ca și cum am fi căsătoriți? Draga mea, nu-ți pot explica. N-aș vrea să te simți umilită din cauza asta, dar pur și simplu nu o pot face. Mă tem că e o prostie și e un lucru cu totul nerațional, dar e mai tare decât mine. Te-am iubit atât de mult încât acum..." Filip se întrerupse. În fine, lucrurile astea nu se pot explica. Grozav trebuie să mă mai fi iubit." Pensiunea la care fusese răîndrumați era ținută de o domnișoară în vârstă, cu o fire agitată și ochi pătrunzători, care turuia întruna. Le punea la dispoziție fie o cameră cu două paturi la prețul de 25 de șilingi pe săptămână fiecare și cu un supliment de 5 șilingi pentru copil, fie două camere simple, însă costa cu o liră mai mult pe săptămână. Mă văd silită să cer o diferență atât de mare," explică femeia închip de scuză, pentru că la nevoie, dacă solicitările sunt mari, pot să pun două paturi chiar și în camerele simple." Ei, nu-i nimic, nu se ne ruinăm din atâta lucru." Ce zici, Mildred?" A, n-am nimic împotrivă. Mi-e tot una," răspunse ea. Filip râse pentru că răspunsul ei morăcănos se treacă neobservat și, întrucât proprietarea s-a trimisese pe cineva să le ia bagajele, se așezară să se odihnească. Pe Filip îl durea puțin piciorul, așa că se bucura că îl poate întinde pe un scaun. Sper că nu te supercășed în aceeași cameră cu tine," zise Mildred pe un ton agresiv. Hai să nu ne certăm, Mildred," zise el cu blândețe. Nu știam că te dau banii afară din casă și îți poți permite să arunci pe fereastră o liră pe săptămână." Nu te supăra pe mine. Te asigur că e singurul mod în care putem aranja conviețuirea noastră." Bănuiesc că mă disprețuiești. Asta este?" A, și de unde? Cum aș putea să te disprețuiesc?" Mi se pare așa de nefiresc. Serios? Doar nu ești îndrăgostită de mine, nu? Cine? Eu? Drept cine mai ei? După câte știu, nu ești o femeie prea pasionată, nu? E tare umilitor," zise ea morăcănoasă. A, dacă aș fi în locul tău, n-aș face atât acas de asta." La pensiune stăteau vreo 12 persoane. Mâncau la o masă lungă, așezată într-o încăpere strâmtă și întunecoasă. În capul mesei ședea proprietarea sa care tăia porțiile și le împărțea la comeseni. Mâncarea era proastă. Proprietarea sa zicea că gătește după moda franțuzească, expresie prin care vroia să spună că proasta calitatea ingredientelor este mascată de sosuri prost făcute. Cambula deghizată ca limbă de mare și carne de oaie importată din noua zeelandă și servită drept friptură de miel. Bucătăria era neîncăpătoare și prost utilată, așa că toate mâncărurile ajungeau la masa aproape reci. Locatarii erau plicticoși și plini de pretenții. Cucoanele bătrâne aveau fete nemăritate de o vârstă respectabilă. Holteii bătrâni și caragioși erau insuportabil de afectați. Funcționarii între două vârste cu fețele paride aveau neveste care vorbeau într-una despre fetele lor căsătorite și despre fiilor care ocupau slujbe înalte prin colonii. La masă discutau despre ultimul roman al domnișoarei Corelli. Mary MacKay, 1855-1924, a scris sub pseudonimul Mary Corelli o serie de romane populare siropoase. Unora dintre ei le plăcea lordul Lytton mai mult decât domnul Alma pe când altora, din potrivă, le plăcea domnul Alma mai mult decât lordul Lytton. Frederick Leighton, 1830-1896, pictor englez. Laurence Alma Tadema, 1836-1912, pictor englez născut în Olanda. Curând, Mildred le povesti cu coanelor despre mariajul ei romantic cu Filip și el constată că a devenit un personaj interesant, întrucât familia lui, oameni de condiție bună și cu stare, din provincie, îl dezmoșteniseră pentru că se însurase pe când era doar student, iar tatălui Mildred, care avea un conac prin Devonshire, n-a vrut să facă nimic pentru ei, întrucât ea l-a luat pe Filip de bărbat. De aceea veniseră la o pensiune și n-aveau un ursă la copil. Dar trebuiau să ia două camere pentru că ei erau deprinși să trăiască într-un spațiu vast și nu puteau să sufere să stea înghesuiți. Și ceilalți locatari aveau pregătite justificări pentru prezența lor acolo. Unul dintre domnii singuri își făcea de obicei vacanța la metropol, dar lui îi plăcea societatea amuzantă, lucru pe care e imposibil să-l găsești la hotelurile alea scumpe iar bătrâna cu fica între două vârste tocmai își repara casa ei frumoasă de la Londra, așa că se văzuse silită să-i spună fetei. Găinii, draga mea, anul ăsta o să trebuiască să facem o vilegiatură mai ieftină." Și de aceea veniseră la această pensiune, deși, bineînțeles, nu era nici pe departe genul de local cu care erau deprinse. Mildred îi găsea pe toți foarte superiori și nu putea să sufere pe mitocanii de rând. Ei îi plăcea ca gentlemanii să fie gentlemani în toată puterea cuvântului. Dacă cunosc gentleman și lady, zicea ea, eu vreau să fie cu adevărat gentleman și lady. Observația ei se părul lui Filip destul de critică, dar când o auzi repetându-o de vreo două-trei ori la diferite persoane și constată că i-a stârnește o aprobare entuziastă, ajunse la concluzia că numai pentru inteligența lui este obscură. De fapt, era prima dată când Filip și cu Mildred se aflau tot timpul împreună. La Londra, nu o vedea până seara și când ajungea acasă, treburile gospodăriei copilul vecinii le ofereau destule subiecte de conversație până când se apuca el de lucru. Acum însă petrecea toată ziua cu ea. După micul dejun se duceau la plajă. Dimineața trecea destul de repede cu scăldatul și cu plimbarea pe faleză. Sera pe care o petreceau pe dig după ce culcau fetița era acceptabilă pentru că mai cânta muzica și treceau tot felul de oameni la care se uitau. Philip se distra imaginându-și ce sunt și țesând mici povești în legătură cu ei. Se deprinsese să răspunde la comentariile lui Mildred numai din vârful buzelor, astfel încât gândurile lui rămâneau netulburate. Dără după miezile erau lungi și plicticoase. Ședeau pe plajă. Mildred zicea că trebuie să profite cât pot de doctorul Brighton și Filip nu putea citi pentru că Mildred făcea într-una observații când despre una, când despre alta. Dacă nu era atent, ea se plângea. O, lasă dracului cartea aia, idioată! Nu se ți facă bine să citești într-una! Zău Filip, o să te strici la cap de-atâta citit! Asta o să se întâmple!" Fleacuri!" răspundea el. Și pe urmă ești foarte nesociabil!" Filip constată că e foarte greu să facă conversație cu ea. Ea n-avea nici măcar capacitatea de a asculta cu atenție ceea ce spune ea însăși, așa că trecerea unui câine prin fața ei sau a unui bărbat îmbrăcat în culori țipătoare îi stârnea un comentariu care o făcea să uite despre ce vorbea. nu ținea minte numele personajelor și asta o enerva când nu și le putea aminti, așa că se oprea în mijlocul unei povești, începând să-și scotocească mintea. Uneori trebuia să renunțe și, adeseori, își amintea mai târziu și, când Filip vorbea despre ceva, îl întrerupea. Collins, ăsta era... știam eu că o să-mi vine în minte. Collins, ăsta era numele pe care nu mi-l puteam aminti." Pe Filip îl exaspera pentru că îi dovedea că n-ascultă deloc ce îi spunea el și, în schimb, dacă el tăcea, îi reproșa că e morocănos. Mintea ei aparținea unei categorii care nu putea să se ocupe nici 5 minute cu abstracțiunile și când Filip ceda pasiunii lui pentru generalități, ea îi arăta foarte repede că s-a plictisit. Mildred visa mereu și avea o memorie extrem de exactă pentru vise, pe care le relata în fiecare zi cu nenumărate detalii de o mare prolixitate. Într-o dimineață Filip primi o scrisoare lungă de la torp Atelny. El își făcea vacanța în modul acela teatral, de altfel destul de înțelept care îl caracteriza. De 10 ani făcea același lucru. Își lua întreaga familie și își ducea la o fermă din Kent, aproape de satul natal al doamnei Atelny, și trei săptămâni participau cu toții la recoltarea hameiului. În felul acesta stăteau mult în aer liber, câștigau ceva bani spre marea satisfacție a doamnei Atelny și își reînoiau contactul cu pământul. Ăsta era punctul pe care îl sublinia cu cea mai mare tărie a Șederea pe ogor le dădea o nouă vigoare. Era ca o ceremonie magică prin care își reînnoiau tinerețea, precum și forța mădularelor și dulceața spiritului. Filip îl auzise spunând tot felul de lucruri fantastice, retorice și pitorești în această privință. Acum atălnii... Îl invita să vină și el acolo să petreacă o zi cu ei, întrucât meditase profund la Shakespeare și la vechile instrumente muzicale, ajungând la niște concluzii pe care e vroia să i le împărtășească, iar copiii țipau în gura mare că vor să-l vadă pe nenea Filip. Filip reciti scrisoarea după amiază în timp ce ședea pe plaje cu Mildred. Se gândi la doamna atâlnii, mamă vesela atâtor copii, cu ospitalitatea ei blândă și cu buna ei dispoziție. Se gândi la Seli, o fată prea gravă pentru vârsta ei, cu ostime obiceiuri materne și cu un aer autoritar, cu cozile ei lungi și blonde și fruntea lată. Apoi își aminti de toți ceilalți, așa cu toptanul, copiii veseli, zgomotoși, frumoși și pocnind de sănătate. Îi se topi inima gândindu-se la ei. Aveau cu toții o calitate pe care el nu și-amintea să fie observat la alți oameni și anume bunătatea. Nu-și dăduse seama până atunci, dar era evident că tocmai farmecul bunătăților îl atrăsese. În teorie nu credea în ea. Dacă morala nu era decât o chestiune de convenții, binele și răul n-aveau niciun sens. Nu-i plăcea să fie lipsit de logică, dar aici era vorba de o bunătate simplă, firească și lipsită de ostentație sau efort și el o socoti frumoasă. Stând așa și meditând, rupse încet scrisoarea în bucățele. Nu vedea cum ar fi putut să se ducă la ei fără Mildred, iar cu ea nu vroia să se ducă. Era foarte cald, cerul era senin, așa că trebuiseră să se refugieze într-un colț umbros. Fetița se juca pe plajă cu pietricelele, având un aer grav și, din când în când, venea în patru labe până la Filip și dădea să-i țină o pietricică, pe urmă venea și Ioloana apoi și o punea cu multă grijă jos. Juca un joc misterios și complicat pe care mai ea îl știa. Mildred dormea. Stătea întinsă cu capul dat mult pe spate și gura între deschisă. Își întinsese tare picioarele și ghetele îi ieșeau într-un chip grotesc de sub jupoane. Până atunci Filip își oprise de câteva ori ochii asupra ei fără să-i dea atenție, dar acum o privi cu multă băgare de seamă. Își aminti cu câte patima o iubise și se întreba de ce acum era total indiferentă. Schimbarea din launtrul lui îi provoca un fel de durere surdă. Ii se părea că și rosise în mod inutil toate suferințele acelea. Pe vremuri, atingerea mâinii ei îl cufunda într-un adevărat extaz. Dorise să pătrundă în sufletul ei ca să poată împărți cu ea fiecare gând și fiecare sentiment. Suferise cumplit pentru că, atunci când se așternea cerea între ei, o remarcă de-a lui Mildred îi arăta cât de mult se îndepărta să gândurile ei de-ale lui, și el se revoltase împotriva zidului de netrecut, care părea să separe pe orice individ de alt individ. I se părea ciudat de tragic că o iubise nebunește, iar acum nu mai iubea deloc, uneori o ura. Era incapabilă să asimileze cunoștințe și nu trăsese niciun fel de învățăminte din experiența vieții. Era la fel de prost crescută ca întotdeauna. Pe Filip îl scotea din sărite tonul insolent cu care se adresa Mildred servitoarei atât de trudite de la pensiune. Curând Filip începu să mediteze asupra propriilor lui planuri. La sfârșitul celui de-al patrulea an de studii o să poată să-și treacă examenul de mamoș și după încă un an o să-și ia diploma. Atunci ar fi putut să facă o călătorie în Spania. Vroia să vadă tablourile pe care le studia numai din fotografii. În adâncul inimii lui avea sentimentul că el greco deține un secret deosebit de important pentru el și era convins mai presus de orice îndoială că la Toledo o să-l descopere. Nu ținea să facă lucrurile în stil mare, așa că putea trăi șase luni în Spania cu o sută de lire. Dacă McAllister îi mai vindea vreun pont bun, putea scoate ușor banii ăștia. Se înfierbântă gândindu-se la orașele acelea vechi și frumoase și la câmpiile bronzate ale Castiliei. Era convins că omul poate scoate din viață mai mult decât îi se oferea lui în momentul acela și credea că în Spania o să poate trăi o viață mai intensă. Ar fi fost posibil să și practice medicina într-unul din orașele acelea vechi, întrucât erau destui străini pe acolo, fie în trecere, fie stabiliți pentru mai mult timp, și el avea cum să-și câștige existența. Dar asta urma să se întâmple mult mai târziu. În primul rând, trebuia să-și găsească un angajament sau două la un spital public. În felul ăsta căpăta experiență și îi venea mai ușor după aceea să-și facă rost de o slujbă. Ar fi vrut să se angajeze ca doctor pe vreunul din vapoarele mai mari care se plimbau alene din port în port. Făcând de scale mai lungi, ele îi permiteau omului să cunoască pe îndelete orașele unde se opreau. Ar fi vrut să plece în Orient... Imaginile Bangkokului și shanghai ale porturilor Japoniei, îi înflăcăreau fantezia. Își închipuia palmierii și cerurile albastre și fierbinți, oamenii cu pielea măslinie, pagodele, aromele Orientului îi îmbătau nările. Inima lui bătea mai tare când i se aprindea dorința pătimașă de a vedea frumusețile și ciudățeniile lumii. Mildred se trezi. De data asta chiar mi se pare că am dormit, zise ea. Ei, asta e bună. Ce ți-ai făcut? O brăznicătură. Vai, Filip, ieri rochița ei era curată și acum uite te la ea.